Gaj Buhureri radiyallahu anhu, për cilësi të dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë. Allahu thot: O biri i Ademit, shpenzo e unë do të shpenzoj për ty. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.